Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláve Tobě, pane. Ježíš uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře a začal je poučovat o mnoha věcech. Když se už připozdilo, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpust ať se rozejdou do okolních dvorců a vesnic a koupí si něco k jídlu. Ale Ježíš jim odpověděl, vy jim dejte jíst. Řekli mu, máme jít nakoupit za 200 denárů chleba a dát jim jíst. Zeptal se jí, kolik chlebů máte, jděte se podívat. Když si to zjistili, hlásili pět a dvě ryby. Nařídil jim, aby se všichni usadili po skupinách na zelené trávě. Usadili se ve skupinách po stu a po padesáti. A vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A všichni se najedli do syta a ještě se sbírali plných dvanáct košů kousků chleba i ryb těch, kdo jedli, bylo pět tisíc mužů. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. To, co píše svatý Apoštol Jan, to je taková krásná výzva k té rané církvi, v které on zjišťuje, že existují různé neschody, dokonce snad i nějaké sváry a tak je chce všechny tak nějak pozbudit a hlavně vyzvat k tomu, aby obnovili jednotu. To je Janova výzva. Obnovte jednotu s Bohem i mezi sebou navzájem. Toto píše Jan té rané církvy a toto vlastně píše církvy ve všech časech, od jejího počátku až po dnes. Protože bychom si stále mohli tak nějak uvědomovat, že v každém období dějin církve vždycky existovaly a existují neschody, názorově rozdílné proudy, existují dokonce i sváry. A tak ta výzva, která je tady dneska, nebo byla dneska přečtená, skutečně obnovte jednotu s Bohem i mezi lidmi, i mezi sebou vzájemně, tato výzva je tedy stále aktuální. A je aktuální ke každému z nás, prostě je to tak, že se nás tato Janova slova, tato Janova výzva má dotknout. Svatý Jan připomíná, že pramen veškeré lásky, pramen veškerého dobra, vlastně, které se člověku děje, tak je Bůh sám, protože Bůh sám je tou láskou, která se člověku nabízí a dává. Čili pramen veškeré té dobroty, pramen veškeré lásky je skutečně Bohu. To svatý Jan připomíná, že boží láska, která k člověku je stále jaksi nakloněná k němu se, jak si můžeme představit, vlastně plnou nádobu toho dobra, která se stále tak jaksi naklání k člověku a tím dobrem je člověk zaléván, tak ta boží láska je... Skutečně z iniciativy božské, či nikoli z naší. Nezáleží v našich výkonech. Bůh nemiluje člověka pro jeho dokonalost. Bůh miluje člověka absolutně a Bůh miluje člověka každého. I odlišného. To je další věc, kterou svatý Jan připomíná. Bůh miluje člověka takového, jaký je. Dokonce... Pro mě je důležité uvědomit si, že Bůh miluje mě stejně tak jako toho, s kým si třeba nerozumím. Stejně tak jako toho, kdo je ode mě úplně jiný, kdo má jiné názory. Bůh miluje dokonce i člověka, kterého já vidím jako člověka nedobrého, který je i nevěřící, který může být prostě tím, kdo mě jaksi nenechává v klidu a lidsky řečeno mě tak popichuje. I takového člověka Bůh má rád a jeho miluje. Protože opět Boží lásce nebo Boží láska není závislá na našich výkonech a lidské dokonalosti, ale na Boží dobrotě samotné. A toto, kdybych si tak jako uvědomoval každý den, tak mi to má pomoc v tom úsilí o smířlivý postoj. Smířlivý postoj, postoj s druhými, kteří mají třeba i jiné názory, kteří žijou život jinak než já. Toto si uvědomovat, že ta boží láska skutečně nezáleží v našem výkonu a dokonalosti a že Bůh miluje každého člověka. Tyto dvě důležité věci, které svatý Jan sděluje a připomíná, tak nám mají pomáhat v tom úsilí o to obnovení té jednoty. A proč je ta jednota tak důležitá mezi lidmi, vlastně i jednota s Bohem? Protože práce pro boží království je práce společná. Tady v božím království záleží na té naší spolupráci s druhými i s tou boží dobrotou a láskou, která se nám dává a skrze nás chce jaksi pokračovat dál. Na nás je, abychom si toto uvědomovali. Prosme tedy o tu milost, abychom dokázali to úsilí o jednotu s Bohem i s druhými lidmi tak nějak obnovovat a stále si uvědomovat. Bůh má rád mě i toho druhého. A boží láska se nabízí každému člověku. Je tedy na mě, abych já se snažil boží lásku přijímat a hlavně rozdávat okolo sebe. Pán Bůh nám všem přeje, abychom ten Dobrý ten smířlivý postoj a, a tu snahu o jednotu skutečně dokázali tak nějak oživovat každý den, abychom i s těmi, kteří nám třeba zrovna nějak lidsky nesedí, abychom i s nimi tak nějak tu jednotu vytvářeli. Myslím tím tu jednotu v tom, myš, v tom smýšlení, že Bůh je Otcem všech a má nás rád všechny. Amen.